не порозумівся з матір'ю. Антуанета не хотіла навіть слухати про якусь там провину, про якусь справедливість, про рівновагу спокути. В її душі вола в голос матері, самки, яка мало не втратила своє маля, своє у муках народжене, пеще, не вилизе, не викохане і мало не втрачене навіки. Кожен, хто хотів висловитись інакше, якось пояснити, виправдати. Умить опинявся в таборі ворогів із величезним чорним хрестом недовіри на лобі. Минав час. Дмитрик одужував. Одужав нарешті цілком. Настирливе мамине піклування почало дратувати. Хотілося волі чистого повітря, вільних рук, несповитих пелюшками маминого переляку. Та й у 18 літ біля ліжка пораненого більше хочеться таки бачити... Стурбоване аж до сліз дівоче обличчя, а не стурбоване аж до зморщок під очима мамини. В інституті завершувався семестр. Одногрупники складали іспити. Потроху брався за книжки і Дмитро. Щодня муляв лікарям вуха. «Виписуйте, скоріш, купа пропусків. Сесію здавати треба». «Та не сесія, не іспити». Не пропуск гнали його з лікарні. Зрозумів, сюди тютя Валя не прийде, чи її не пустять. Перший крок доведеться зробити самому. Валентина і справді ледь не впала на порозі, відчинивши двері. Без попередньої домовленості, без дзвінка. – Тютю Валю, ви зможете коли-небудь пробачити мені? Вони розмовляли увесь вечір що півгодини дзенька маленька модна штучка в кишені Дмитрикової куртки. «Мамусь, я ще трохи, ми тут із хлопцями». «Ні, не з тими, ми тут з дівчатами, я лекції переписую». «Ну гаразд, гаразд». «Ні, на ксероксі не можу, вони мені допомагають, пояснюють». «Ти не сказав, куди йдеш?» запитала Валя, доливаючи чай і поновлюючи запас цістечок у вазі. Ви ж знаєте, маму, вона після того випадку зовсім з глузду з'їхала. Не говори так про маму. Ти не розумієш. Все я розумію, але ж я вже виріс, не можна мене й далі водити за руку. Отож би воно, що не тільки можна, а й треба, виявляється, скойовдила Валентина Дмитрові густого чорнявого чуба, що відріз за час перебування в лікарні. Таких малят, як ти. Мамам іще страшніше випускати на прогулянку. Одного разу ти вже нагулялась, дитятко. Якось уже так сталося, просто спорога, що заборонена для всіх інших тема, одразу відкрилась їм усіма своїми темними і незрозумілими, неутаємниченими чорними дірами. Якщо ти прийшов, Дмитрику, значить виріс. Бачиш, я ж не змогла призналась у власній слабкості Валя. «Значить, ти вже чоловік – мужчина». Дмитрові ще важко було довго розмовляти. І він закашлювався, і тоді Валентина відчувала болючі гострі судоми у пальцях правої руки, які підняли на дитину зброю. Водночас погляд Дмитра зупинявся на виставці пухнастих звіряток, які господиня почала скуповувати для майбутнього намовляти. Одяг, пелюшки, кажуть, не можна заздалегідь, погана прокмета, а про іграшки народні звичаї нічого не кажуть. Та вигляд цих милих цуценят, кошенят, навіть мавпочки та левенятка, які ніколи не стануть забавкою для дитячих ручок, насипав Дмитрові піску поза плечі. «Вам не холодно, Валю, поривався накинути їй на плечі велику картату густку. Тобі не боляче, Дмитрику, поривалась Валентина погладити поранене місце. Вони порозумілись. Вони віднайшли те, чого так багато залишилось у Дмитриковому дитинстві. Ніжність, єдність душ, відсутність таємниць. Тютя Валя, його давня, ще з дитинства подруга, завжди розуміла його краще, ніж мама. Він міг їй розповісти усі свої дитячі, а потім майже чоловічі таємні думки. Саме вона, а не мама, пояснила сокровенне, звідки беруться діти. Тютя Валя могла розтлумачити, підказати, пожаліти –